خب مالا نده مجھے مالا نده تسمیه صحیح و نجر دیدارا بیتر صلی اللہ چه هر کلوپنی کار چه تسمیه دا محر فاسد دا اسران و محر مسلمانی چه صلی اللہ فالا ها محر نسلی ها محمد رحمه الله تعالی اللہا قیمت و خدمتی ہی. امام محمد صلی چه لازم دے پا دے سریبانی قیمت دا ها دا خدمتا اوم ورکږو چې موږ وړانداوونه کې او صالح خدمت کوي او د نهسته په حساب باندې نوکرني سي نو موږ له حسابو لګو الکه دی الله که اوس خپل د نهشته ترخاخه دلبره مقرره کړي او د خاوند سره کال خبره کړه نو کار کې دولت نه اخیرا لي زرب الاول کنه 1224 نشو 26000 روپي به د سړی باندې د مہر په ځای باندې قیمت راشي په دې خدمتې لازم ده د دې څخه په ځای باندې قیمت هغې خدمتو وَإِنْ تَظَوَّجَ عَوْدٌ عِمْرَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدمتِهِ سَنَةً جَازَ وَالَى خِدمتُهُ یا غلام دے اگر مولا تا مولاوی اجزان دے پارا نکاحو که سبا دا حوا محر تجے کہ خدمت تا خبری منکوحی که ودارا وادی زتا وادی چھ کې کی نسحی خادم دے اگر خادم ننو دی خالي موږ څنګه راځي دغه د غلام سر خپل مال نه کړې او لا فقره په خدمت باندې جون تیرې نو که دا څه ټولګه چې توا خامہ خامہ مال پیدا کړو تکلیف مالای طاقت هغونه ناراضي نو د غلام له په اړه خبر را وره چې هغه خپل خدمت باندې چې سره نکاو چې کماله مستر نه کړې او غلامه چې غلام دا هغه په دې بدل نه کوي چې دا یو څه خدمت وائنت زول عبدا امراتا بزمولاه کچا تنکاو کو یا غلام بهر کده سرا اجازه د مولا د غلام بانی الاحد مته سنه تن طاو کار خدمت بانی جا دانی کار والا ولا او د کده لپاره د غلام خدمت کایره دغه غلامه څه غلام دی نعم شاهد رحمة الله عليك والمسلوكي وعي لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين وعي تعليم القرآن المهر كي سيدين خدمة مقاركولا مهر كي سيدين لأن ما يسلح عفو العوض عنه بشرط يسلح مهران عنده ذاكي ذاكي ذاكي ذاكي فهذا غشيك ده غير فزيبان عوض أخي ستل روادي وذا غشان شيء في مهر كي مقاركولا مروادي حقات صالح حدا حصل دا او زه غنا فمشروطه ولا ترى نو دا صالح دې لپاره دي چې مہر کې مقراشي لکه مثال <سؤال> ته سره یو کاری عالی ولې شي چې دا خدمت کوم تعلیم فمالبا تاسو دې نجمه خرکوي نو شت سره ولا غو امه یې قبول کړي خیره تشکال بجنسته ده ده انه به ذالیکه ته حقکن ذې تر ما اوږه برابر اسلام د خاوند د خان تعلیم روان دي. او د هغه له خان هغه ته به روان ونندنو او سوال کما اذا تزوجها على خدمه قر دا خدمت ده خوند به شاندې دي لکه یو بل خدمت هغه ته د پاره مقرر شي تداوی چې زوات او ترني ته او کما او یو کال وستال جنو کورونی سما هغه یو کال نوکر نوکری نو نو تنخوا بززاد کومه او خدمت بس ته ای ولکه څنګه به نوکر تنخواه دا خوند ادا کوي دغه په دا شاندان دایکي څخه هاوان دا په خلکو باندې خدماتي صرف معنیږي هاونه mesti وي چې زما تعالی نو کرولې سم هغه وقعه الساعه د مدي او نو کتل خاتم اذاني نو دا رم نو کتل خاتي هاوان اداکې نو دا خدمت په هر کې صحیح دي دا شاندان څه وي دان صحیح دي دا, مولا دا مولانا دا مولانا دا هاوان په خلکو باندې خالي مو ګرځيږي والا راي زوجه غنمه ها او دا شانتي سره ول دګړو د دښتل یې ته د پاره دا به مرګ سلا هو چې تاسو خبراله چې په ولانا احنا مزلداري ان المشروع هو الاتجاه بالمال نکاح کیسا خبر اداوا صدا و مطالبہ اموال وانی کی دحنا سملا چې څه خبر اوان دي په حال دي کې اول آیات وګوري به حدیث وګوري بلغه نبا دي ما کېاس وګوري الله تعالی دارا لیکره ان تو ته اموال کوما نو وینا الله تعالی ما په دې تر حاله نه دول کوي او تعلیم قران دې په وکاذلك من الناس على صنا دغه شانته خدمت دا قانون خپلې د بیډه په عبارت د تمال نه ویلې کېږي کلاخره کو مصلحت سکار زنانه په کور سرسناري نه باہر پوره کیږي او خدمت الاده تیعون بالمال دا خبره چې غلام خپلې د بیډه خدمت کوي نو کېږي چې غلامه دا خدمت هغه تبلنته راکېږي تیعون بالمال د تجموي تسليم رقبتي هي ذکدې غلام فرزان مالک تصارف نه لې او مالک خپلې د تاوالک نو غلام دی Sí ولا تاجال تلك الخرى باخر تقولان متى استوا ذا غلام في نفسه مال ده ونكاح مهرك وروليم سيد الخدمه سيده اخر تقبلوا ان مال ده ولان خدمه الزوج لغير لا يجوز استحقاق الارض النكاحي خدمه تذا قاوا جراثيل ده بي استحاق دراواط النكاحي من قلب خبر من فكر صلاح اذا شر ذا خادم مجردوا خالي موضوع بجراثي فذا بانت امره خوان تامور والله صلى الله عليه چپې نکاله سره امیر ده خدمت مامور ده لمادي من خلد الموضوعي فخلاص خدمه به قرن اخر درزاه ده انه لا مناخذا دام تلغان ده چې راځه له خدمت پر نه او کني ته خایدا سره خپل باندې ورګي د دې خپل موضوع نه راځي سه ته یلشي چغده قرن امیر ما او د خادم امیر مو تلخام بولټم په داسنه خاطر که نو ته د باندې مدار کیواله کیږي فد خادمه خدمت العابد دعاون والا خدمت غلام مت یارس کا لانه يقدمه الله عنا دا غلام دم اولاد او اولاد غلام بیت او الکا نګو دا غلام خدمت د خپل اولاد په اتباع د معنا د ملکیت ونی ہے سيخدمه هذه و امره دا غلام خدمت دې دي کې و دائمو قدم اولاد طرف نري او ام اولاد علا کرے و دا غلام د مولانا حکم باندې روان کارون کارونه کوي بدر حقیقت مخک د وسم حال نه بل شي ونه وبخلاص رأي الأغناني أول خدا خبر الله كتبه اللي كالسنج جري وزيل سرول دات وخدمتها بمهر كي سيجي ودات شانت نور خدمتهم سيجي ودات خبر الله سمج ذكر نمرو شو مطلق خدمت او يوراو الأغنان دي نو رأي دا دا تعلق تاتي دا كور سرا ودات با هر والأمور لين نساعد با هر أمور سنبالي وقد دا كورو على أمور سنبالي لأنه من بعد القيام بأمور الزوجية في فلا مناخذة. د هر کاروندو د شان تی وی کله شریعتواله د جګړې څلوراله امه کتا نو دا په دې کې تر څړې ملامه ته تر څه د ملامه ته په دا روان دي په تعلق امرګرته باندې امرګرته دا یو کاريو کوم کار بل سلام عنا قد بيد كمانا قد انا راي چې خاوند خبروږي زبده بار سال څنګه ډېرې زيبه کوله او سره کور خدمت ما ده پاره کوله سلام عنا قد تا دغه څنګه تسمیتا کومو چې اا غام سلا سایدا چې رايدا هغه نام په هر څور شي کومو د سره نو الا انه هما انا دا سره مونږ دا نه چې ګډه وځي سره ودا د ماهر په زبان مقرر کړی شي د کدا سره وډه ګډه وځو لري او سره د الله تعالی په والو باندې راغلی دا الا راغل انه ممنون فی روایتنا ثم على قول محقق الله تعالى تجو قيمة الخدمه لان المسما مالنا من رحمه يوم تلقي اختلاف قلي تشترى بها ونازان قد مهر كي اوال لك الخدمه بجاني الخدمه كنصي داي ولا من قيمه نقرته لان المسما مالنا مسماه مال ذكنا اوكر ما اوكري حابه اخره كي مال طرف راضي يوم يش نكري كان ترهاي مقرر صار كان الاغيله تنحي السلام دا نا اوكري انتهاء عن ولا بن راضي لان المسما نماอัล الا هنا وجازن تسليم لمكان المناقضه فضا صال الخدمت بكميش دوله كبليك مناقزه العبيد صال با خدمه اشمار ليكيني كذا وخدمه اشمار ليكيني فصالك تزوج على العبد الغيرى فضا شان دي له كد بلغ الغلام وتكمهر كواله مزبر غلام, غلام وركول غناده من بلا قيمه سابقا كانت لهلها قيمتها على التسمهر كوالكا فضا شان ديهم هسيي كذا خا وخدمات بكازتي دا تاخد الغناده مرات اسبوع كذا قال خدمات تنخاصصمر ح س تا سوالدي خدم ک والله قودي حني و دسل الله تعاال جي بمهر الممثللا شخیر مزر داي که لا ج د بريټولو سرتون ک ماهري مثللا لا ل سوي کوواپطان ف توقول د شخذه دك الله سصللبمالدان راغ تو د اماكم ب كراغ ل ل ل آن خدم ت ليسس د م ليسس د مععلمنا خدمت داداخل د سرهمال ل دی ه لا يحاقوتيدي حالنا خدمت پر نیکال دسره شاصافکن نه دا خورو ولی و زلیل رضارو چه کل ابا سریکار که کل ابا سریکار که کل ابا سریکار که دا منشوه لی چه دا شار بخاوان لازم و دا شار بخزا لازم ده کدامر اندوانی دوا بروان ادا فشار کتصمت الخمر والخنزيره دراشان دلکه خمر او خنزيره سره پېکاکي نو خمر او خنزير کومه هرڅول کول سيلي دي په دې پدې باندې به ادا کوي ما هرينه شامل تا موایا که تعلیم القران یا خدمت مد له ما هرڅول کول سيلي دي سلازينيګه پرې دا يا تابې چې هر دې کې ما هرږي خلافات راوي رسول الله وَحَاذَا لِأَنْتَقَوَّمَا هَا بِلَقْبِلِ ضَرُورَةِ محرمی سلسکا لازم دی چه دا قیمت دا خدمت پاکنی جاری کی ضرط پا پارده یسره موکر نوکر حقا دا نیشت خدمت دی او حقا مجبور دی غریب سره دی دا اسخام آقاوی چالتا اگر دا نیشت خدمت دا دا پا دی بانتن خام مقارر کا وداد مجبوری پتا قاضا جاری کیسے صلی کیئی سلطه دا مج فإذا الله نيجي تسليم وصلاه تبى كه هر كه الله دا خدمت خاوند سي تاس كارل کوي ني د کلي کې مناقزه راځي خاوند به مامور کي دغه امر اجر دي ني نو تقاوي مخه ارنه سو د تقاون په ياري کې د وجود ختم سو فايو قال قم على الاصل ومر المصلاه فانتجو وجهها على السن فقبضها وهبها له ثم تولى قبل الدخول لها رجاء عليها د خمس ثانيه مخیماندا قواله کوله ک چې هر کله دا مہر مقرره په ټیم باندې کې او د هغې نبات طلاق را او دخول لا نه شوه بتایا لري دا بنیم شی، فانسو ما پروژما هر بنيم شي پني سمه پرلستم نو نیم دسه جو نیمه خاوند پاتش وسره دا دیته ټول مہر د خاوند نو واخه سده ته پی سده لله ور کا نو سو خاوند مہر ټول واپس ملو شي او طلاق قبل دخول وسه کوو دا وی چې هر کله دسه خپل مہر ملو او دل ټول او ده د ښاوند د تخاون تاوارته شو دا د ښاوند د خوانه د او اغلازم شه او د ښځې د خوانه خوانه تبرع له تبروح ته ما ځانل دي او د حاتمهر واجب احتماز ځان ل دي نو موږ یو کوله سره ګرځوي چې د ښاوند د خوانه خزه ته حاتمهر هغه واجب شی مل او شه د ښځې طرفه ته تبرع او ثان یو شی مل ده مده دې حکم ځان نه او د مهر واجب حکم ځان ل وڅه تعالی خاصره د ویلې شي د سره تا که تعالی مامه کمال مہر ادا کړې دې ماري نه مہر دې تراچا که دلشي ویل چې همبه تر کله کله شي تا هغه ته به وټلې وا او هغه ته تل کړو که نه هاغه په دغه غانه حقي واجب ده حق شی. حق شی او ساده پانته وروه او واجب تر نه برابر دي نو هول ویل شي چې تعالی مای زل مکمل در ما صحه قضایي سره دې غس مال نه مہر به ترا کنه نکاس را پات شي او هغه شي ویل ما په دې سړي لا ده این تغاو ده انا الحن به سایسه ترن کاو که په زرو په یوانه فقو جذبها دسه دانا ته سی خبر کنی واهبها بها له داغه نباجه صاحب کړي ته تګاوا دسه دخاوه ندام هر قظه ته داغه نبا ته بیا چې واپس ور تعالی نه عبادت او صلی الله علیه تم تو قبل الدخول لها دین اس تلاق پر کہ دخول نہ مکے رجاء علی حاج خمسن ادا وہ طاولے دیکھ لیتا تو طالما مہر پورا دے چلے مسلم حق طالبین زماین میں واپس راٹا اس کا تداق ہوگی کہ دیکھے ہوتا بھی نہیں اپ اسے واپس کر دی ولا ہے کا دوا کہ سریل خوانہ حق واجب ہے او دخل خوانہ ہی بڑا ہے بڑا حق اسن برابری ہے لأن ولاية الله بالهبة ده شاندار چې ونه راځي چې تاسو ته به سرا ايمان ما یوجب هو عین هغه چې کوم واجبې د خوازمہ د خاوند باندې خاون د زنیم د طرفه نه حق واجب را او د خیر طرفه نه به برا وانه دا تور وانه دا لأن دراحما ودنا لا تا یان نه سلو کو دي ورته سو ها درحمو دره هم او د نا دا نمبر تایم کیږي قطاع سره یو نتاجه کوم سره زمادي په ذاته دا ولې چې قطاع سره یو سره کو نوټه د یو کاه او دا نه بده تبن نو تر چې نمبر دا هغې بدل دے هغه دانش ویلې ته له کله د الله خلنجا نمبر مالایې پښتان نه دے نه داونسل ګو نه داونسل ګو نه دا د عین په نبره غنشي کې ورته سره چې مالا دې خپل بارا لراکه نو خپل په څلې در کوم دا نو حنا کو چې دا راځي چې دا نقد مال کا هغه زهب دې کوي ځلي دا پټای سنم وتایین کېږي کتا سره اسلام مالک اکبر سره ابن مالک اکبر ابن مالک سره یاولا سره لایا ته اکبر الله سره ابن تراڑے مهتایین ته کې راځي موږ دسويو لرو چې خاول کا واقع ته سي اور کو دا پخاد حتمه او دغه خانه به فقط پخادې بابا لا دتا یاناري ته لوکو دیول څوخه دا نغ به په خوړه ته څوخه کنه او کو بنا قاتین دي او څوخه د کواله والے دي دکان دا دسوي او د نوې حالې چې وي چې سردار واپس په تاوارنامه خپلې په ځای راځا هغه طالې دنه درته دا څه نشته ویل چې مالې به ان خپل ورو واپس راځا دغه دا درحم دي نه دا نه او دغه ته یې نه باور کیرا چې نه په څه کېدل او داو سره روانه دا چې د ماهرې مې څل په دې کې کومي اختلاف راغی چې څوره مقرره شې دا څه هشي چې دا ما داوا د ماهرې مې څل ترني ځېونه په باندې او څه انسان دا سره سره وي محل لږره روپېره خزوي ماهر څلږره روپېره په دې باندې هغه سره هغه انشره موکي اوسه څه کې ماهرې ته ځوچو دا ماهرې مې څلږره روپېره نه څه خبره شې دا سړي او کومه ماهرې مې څل په دې چې نه بیا څه خبره شې دا خبرې چې کم کاج داوام ماهرې ته ائذا كان المرو ملا او موضوننا او شياء آخره دا آخرشي ف بال الموم مقدر جغلي المشندلي بش ب ذا كان المرو ملا او موضوننا او شي آخره في زممةتي دغه شان محري مقر س ملي چغتي معبان خلد يا وزنظي وربي يا بله ب ش غ دررح ودينار نري او شياء آخره يا بش ب ش غ درهام دينال ندين لا ي تعيها دك لكم تاين جراغلي بك او او سخون ویلی شده ده چه ما یعوزل دا محر او تا دیتا واپسران چلی ده نزما دخوانا تاتا محر و دا حق واجب و او سابقانا ما تحب دا هی بغیر دا محر واجبانا نمارخ پنی محر بیترا شا فالی آدمی تا آئیونی کی گی پده قال انتا قبل الف حتى وهبها له ثم تلاها قبل دخولها لم يرجع واحد منهما على صاحبه لشيء ان فذاذا كذا هونت وي تملك محلات مال مرق با رتري ما تكنوا با وصلا قبل الدخول, قبل الدخول او سكو دا وي شي هرك لك جي بختل بان ماكي كره دا نخذني شي وي جما دي محل ڪري او خوندن شي وي شي مال ني مدار ام دغشان که بخن را لگرم که ما تا زقبل مخل بخل ده خضا او سنشوه که ما را تا زکاره بخل او خاون زکر نشوه جغس ورکلیم دینو سایل رم تاکمز الالفا کچه تا دیو خضی قبضا نکد آلفا رو پیدا محر او دیو خضی هبتر خاون ترفتا له دی ورهلاته قبلت د خولی مخک بخه مله می و د من هم الله سااح ی دیین یو کس دبل ش شو اوستلی ځکه سری ور کي دي او س تمای کو ده د دو خوا مطاللب ساې او د لا د مطال پې شوه چ به کو ده او سرکه جاس وررکي وي ف سر خ یا سر غضا دا ده یلی دف صدا کا سری کو وئ تخ دیناما ت مشش کور ده نمر دپ وورو پهته او نفر دا خبره ځئی ب لکو رانه ورکی ان سلم الله الایبراہیم شان خبر ده ده جو پار شهر ده خاوند ته به برا سره مصالات را ما ته قضه طلاق کی چه کوم شی په څه لازمي ده په قبل الدخول استфан ده خبر ده ان هو سلا الیه عین ما استحقو چه کوم شی په خاوند باندې لازمي ده د عین جاما څه تخدور ده او کله به پر وصول کله هاغ بطلع قبل بخول و براعت زمت یعنی سن محرام و لایو بالا با اختلاف السببات او دا ست دبای خبرانو را شمانده شو آئیو شب دا ست دا پخاون بانی دا محر واجبو او د ست دا تصدق و دا خوهبا او خیراتی شده دا دا کنو شویلی شب ست دا قبضر کرده او خاون تشاور کڑی دا والا یبالا دے خلاط تے تاں ایندا اصول مقصودا تے مقصود حاصل ده چاوندے نیانی نا اخرش کو قربانی ملا او شے دے دا دا خبر نہ جتے دے سیے چے او خانہ ہے بیٹھ دے بل خانہ مہر ہا کہ مہر دے دے گا دے کڑے تنخن granu ahad uridukum al minawala wal nawala katatqala in idafnai wa ruju'a zatillah taala tawada idafatata ya la صداۓ حق کی مرکز دار العلوم حقانیہ اقول حق لمجاہد اس طرح علم سر میرا بھی گلا بھی گلا بھی نبی داکے سچے سچے قسم صلواتنا علی الحادی ثانی نضمن ان عبدہ حق حق کی سے مرکز ورور ورذر على <تصفيق> امره من لا دين له هو من الواثئ تو بي او بي او بي او بي و لو قبل الخمسة يدا ثم وهبت الالف كلها المقبوزه ولا ره او وهبت الواثئ ثم صلى قبل دخولها لا يرجع واحد منهم لا صاحبه بشيئنا ذكر بنيامين صلى الله عليه وعلى واسع قبل دخولها لا مدا لها وخت مه مه لازم دی دغه زغال په خاوند باندې دغه شدا دا با چې دغه مه هر د خاوند نقض کا اډی ته تواپس ورکو متایې چې نسخه کې قبضه ده د مه هر ته دا د خاوند نقض به هبه ته تور او هي غیر شه او حق مه هر بغیر په ثانوي نه کې تا چې طالب ما پرمه هرګل درکړې او ماله هغه مہر نن واپس راځه څنګه چې طالب ما واپس راځه دا کله درهمو دینار غیر متعین دي او په غیر متعین کې یو خانه هبره او د بل خانه حق مہر روانو دا حق مہر احکام زده او دا هغه وال احکامات دا جنس راته چې اوس دا دغه مہر مقرر شوی دی زرم پای ته د زرم په کې په 200 او چې حق مہر اطي 200 دا هغه نه باد خسي وي چې دا په مہر می تا تواخلې ده اوس حقیقتا په مہر کې د تنګو په مالک اجازه ده او په تنګو څخه ون مالک دغه دې صورت کې نیمه خاوند سره پاتې دی او نیم مرته پلاس باندې را سيلي دي نو د غواړو دعوی ختم شولې دغه د نیمه مہر می لاولې او خاون نیمه را دا کړې نه دي نو نیم پنیو مالک سره برابر روان را ولکه بلد 5000 کا کې چې په ګرو کې 3000 روپۍ قبض کړې صلى الله وبات الالف كلها المقبوض وغيره ده غينا پښورې څخه راکو چې له خاوون ته پېرسور پې ده ماف او دایو ولا واپس ور کړئ يا دای د ځان سره کې هو او وهبتل واقعي خاوون ته اطاقات هغه پاتې په څیر وروځلې سمه تولکه قبل دخول نه ها به تا لا قبل دخول رااله لا يرجى واحد منهم على صاحبه شينا نو دې سورته زه خاوون یو بله مطالبه نشي کولې ځکه نیمه هر خاوون سره پاتې دی او نیمه څه پلاس باندې ملای شو دی دا د مال سم بدل ورکته پاندې باندې ونه چې خاوون کنیمه ملاو دے په هبه بتور او نیمه څه ملای استحقاق او تور باندې په یوه مصله برابر روان ده وقال صاحبان وي يرجوا عليها بالنسبه ما قبدت اعتبار انواز بالکل صاحبان ما دې یالي چې په دې مহর کې رسوځي ته کمي کول دمو اعتبار دي موتبر دي ته موتبر دي دا دی او شرطات او ني مي خاون ته د تابخه لید او څه مساله د مহর ول په 200 طلاله راته 200 روپې داسې مহর دې 200 مخې و دا کمواری اخیز و او و اتبار دیم او سو تخاون ویلی تی چه ستانیم محر و خطا ماز کلی دی اخی خودمان زنواتم فاتم محر پیمزو سوالی ناشی مالی وقالهرج ح بنسې ماقبته صاحب نووي چې دا رجو کوی شي دخواون پ خپله تګبانې د نیممه چې کمې قب کړی دی نو تهویللی شي چې دغ مقبو مهر کمالار نیم بته راکهه اوو خدا د مخک نه مپې ختم کړل دی ی اعتبار ن بعض بالکله دی کي ت مک دا خبره کووه چېته خ کلمهر قکن خا ویللی شي چې مه نیم رو اپهکهلا قبل بخود راغلیدي مږ دا د نیممهرالله مسله یا کو پهکل مهربان یا اعتبار ال لواذ بالکل ولا عنا هبه ال لواذ حقنا فالحق ذا سلا كلام دین مذہب ملا ته دیوانه سپدیم ما هر کی کمیک او او دته کول ظالم او دی دي کمی کمید راسل مہر نام او دته دته پاسه مہر باندې احنا نوکه بنیادی خبر ادا کوي چې فانی سما فرضتم چې کوم پټیم دني کا کی مقرره شوه د شهاره اندو متفق کړي دي کدا غلګ دي او کدا غډي دي نو ستا کومه تر بري غاري متفق فلا هو کو داسلا دا په دې محل که سیاق تر راځي ایمان شوی ان مقصود الزوجہ کا حاصله ده خاوند والا مقصد حاصل شوی ده چې هغه ستاره د نیمه هر د هغه ته بلا ایواز خاوند تنیمه واپس ميلاو ده او نیمه څخه خپل حق ميلاو ده نو یو سر پات نیمه سر پات له ها تنسيب برابر راواندې فلاته دیو رجوعا اند طلاق نو حوندہ حق مليږي چې خدای تعالی به دا پاتمه واپسولو هي زکه ده هیڅ ټول مہره سوال نه مہره سوال نه نمداس نمکنه خپل کوږي پاتې دي ولحت لايتا هو کو داسه اخرت نکاح صاحب خبر کوله چې په دې مہر کې کمواله دې طالب معتبر د اصل نکاح سره مرګ وکړي او دا ما ملي کوي چې توله به یې کو شراباني دې ښه راکي موږ قیمت کې زیاتواله دا د اصل قیمت سره مرګ وکړي کمواله د اصل قیمت سره مرګ وکړي دا ویلا کله نه کاواله کا ما ته شان ټولې معاملې باندې نه وي آلته ته کنه ځان له حیثیته ته ځان له حیثیته دلته شارې ته څلوراله ګردا پنیس ثنا پالاستم استا تک مو قارشه وین تین دا مهاجه پټین د نکاګي دا مو قارشه بتا سنیما وې ته شهر کله شارې روانه یا کټې ته سلرا ګردا نو پټې کې کوم والګت والې کم کفېل تنه شکووله دا حنا به سمزه ته به روان دي چې الله د یو څه لراغنه په دې کې مو کله د اختیار د په ډول نشتا زه ته ما ته روان دي اوبون تاسو ته نو کې ولا قرباني مو تلږي ورې چدا در باوا الله <سؤال> حکم الله <سؤال> را لې غل لري چې دا حرامه ده اوس یو کث حلاله لري باندې حل عليه یو کث ده ولکه زره بيد راځي او ولکه صدر کوما ولکه صدر کوما او دا تاسو ته معلوم نه ته غونګه کوي کڅنګ غونګه ده دا کې صد حرمت په سنه الله کوي دا الله تعالی نشي ماټوله امام حنفه کوي چدا دا مفروضه مهره تنسيق الله تعالی کوي کديک زوجين کمه دي دې شي کوله څه خبر دي وَلَحَتُ اللائحه په د علاقه په نکاحه با کمواله رسمه هر کې کول دا د هغه سره ملوځې کیږي چې کوم مقرشه په تېم د نکاحه اگر تېم د نکاحه تسمیه الله معتبره کړل وای زل اوس کې د زوجین کملې ته د نکاحه له ترا ان زيارته شی لا تلته کو زياتواله په دې کې غیر معتبر ده حته لا چې هغه زياتواله به نه نيمي کې امر مقرره شو اړتیا روسا په دې باندې دا راځم چې شروع چې راځم ما هر او دوګرو په ایشوالي بیا د طلاق قبل دخول مطلب کرا له څنګه علیکم چې په سیم د نکاح کې زر روپے مقرشه او دغه له تباز کار سره ګرته مقرشه وي نیمه سي چې دا خبره خو تاسو ما ته اتفاقا نه نه شروع سر د تواله په ماهر کې غیر معتبر دی نو کمواله غیر شو کنه حکم هوښان تر ولو كانت مخنته ونهيت في خاطر المالته بقوالبان دا فتنسیف کنه دایې کې اوټی کې یا چاته فنیسرو ما فارلتم چې کوم شی په دېم دنيکا کې موقع ورشه دکبنی نیږي اومغه سوالو چې دا ټوله مهر کې مقرر شو 20000 روپۍ نو دوه دوه کې یې سه لو 1500 روپۍ قبض کړي او د انځر سیاخاوون تپره سودنه و سه کړي تر اف تمه راغله د ټلو رسو کډري سی او سره خاوون سره پاتې دا و سلاک اول دخولال لست مفروزه به غذر طيروزي و خاوون کي ته ویلې شي چې سامان تر نیمه مهر کې دا او تالامات یې 600 روپۍ درکړي کینځه سوال له دې ترکا نو نیمه مهر سره پاتې شي نیمه پاتې شي والا کان تا کجتا ودا څنګه وهغه به له خاونته ا کاله نن نسوا د نیمه نه کم به له لری پر لیکنی دی لکه می تا غرو د ورته واه له وام وقابل تل او هغه پات درې سی نام ساين د رمال سے مزد را له دا برجو کې په خزا د پورا کې د نیمه هه تور چې 15 سال کړه 502 تراکا نظر بتا سره ترما سره پادشوا وعندهما صاحبين وعين بنصف المقبوضة فكانت قبل ذلك الامكان فالتالي ما لابد من روان هذا ان نصف مفروضة او نصف مرض خدوا على حقه ولو كان تزوجها على عرض فقبضته او لم تقبض فوهبات لعوث متولقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيئنا محس سورة روان ودناو بطيسوم نوی کوم بنیاړو خبردار کړو چې دا پیسې نو دغه کاهغه کرنسی دا کاهغه تر اوسه نه دی دا په تعین سره نموتایین کېږي شاري دا سره کوي چې کرنسی نو دی چې دا نووتایین کېږي نو تایې مثال څه وروانی چې دا په لا څیر هغه مالک د چلا څینو هغه مالک نه ګرځي دا باندې بل ځای کارم به سامان سره تا دی و څه څه دا ته چې دې خره سامان به خاوون نو وخت څه کاغه کووي کا هغه ګاډې دې کاغه نه کړ په دغه وتوی چې دا واپس تاسو یا دا کور واپس ليا تاسو د ثني طرف ته دا کور اته لو حکیمه هر او دا خاوند ته ثبت واپس کې نه راځي موږ څنګه फरक کړو چې دا هې دوه والے حیثیت ځان لده او دا حکیمه هر حیثیت ځان لده دلته موږ څه مې چرواوه چې دا صلی کې کوم کور واپس ته خاوند تاول دا د بیان یې ما کوم ځکم دښې طرف ته راغله په حکیمه هر د څنګه یې چې خواندا چې تا مالګ کوم ګور کړل دي دی نه همغه تا ته د سیاواله کړل دي تا ما ته حق پات نشو او دې کې څلور ډول چې لا سامان متائن کېږي پتاین سره هغه ولې چې څنګه کور دې چې کوم تا ما ترا کړې دي هېڅ هم به تو پستر کې صدا پخندې موجود دي متمر نور څوارې دا خبره ده دا خبره هو کېدله چې لا سامان متائن کېږي پتاین سره نو د پیسو کې تائیں نراته دو بلیا دے خبرت کے دعوان کہ پڑی امہر کی باہاگر شیخ واپس ای کرائی چکن دمخ کے لکھنی ملاو دے عین شیخ واپس بیتا خاون تا ملاو دیجی نوایې کې هغه وخت تمه لري کومه اړتیا او دا <متحدث> کومه د یانې به تخاون ته واپس ملاوته <متحدث> او دا ساوند شي لري چې ما کم کور در کماله واپس به تلاکا د کومه کله تخاون ته به یانې بختلابانه ملاوته ده نو شمعیې شي تمه لري سره تراره دا نوایې نشي دغه خوانه تخاون ته په هبا کې راغې غوښتل مطالبه د خوانه ساته په دې چې کوم شی مطالبه نهغه کور کې موجود ده والاو کانته د اوجه علی عذ کشر کای کوله ته ټول سامان باندې انسان کور دې ازم کلا داړې روزا سا و سامان دې فکه بده ته دغه دا سامان د خاور نه قبل کو ایا کله نکړه دا اوس راټول <سؤال> کړی فوا حبت لهو دا دې عینې هي سامانې به تا ها وانتوبه قبل الدخول لها بیا تعلق قبل الدخول به ځمانه علا لم يرضى عليها شيئنا دا شریبه دخلنه کومشي مطالعه پسه کې دوباره نه کړي دا قياسه قضا دادا چې راخو نه دې صدا خبره وکي چې طالب ما در کاون حقمه او تا شرا کو ماله بها مال باندې مه را واپس کرا کی و سله قياسه قياسه قضا دادا زفرته دا خبره ده چې راجا عليه بنت قيمته دا خاون بلته ده هاري قیمت نیم مطالبه کول شي لانا الواجب سي ربه نسيه للمهر الا امر تغيره واجب خبر خدادا چې داب عين مه خاون تنه واپس لته ورکي دامه سلامه کې بتل شي تا بيان شلا چې الکره کمر حیثیت ځان او د هغه وهاله حیثیت ځان لري نو زو دا سامان کیاسره په نو بده شعبان یو دا خبره کوي دا چې لکه څنګه نو بده څو چې خاونه ویلې شي چې دا غني ما هر چې تا ما ترا کاو دا هو به بدلا او ما تا دا چې ما هرګر کړتل دا شي چې ما کا لکم شتر کم حیثیت د مهرو او صالحو خانه حیثیت به ډیر راغلل دي سه حساب را لاته چې عیله شيخه له ملاد په مہر کې دا عیله کې دته واپس خاون ته په حب کې خاون ساون شيری چې طالب ما دا شی مہر کې در کړو د ته راکا دا کوم عايش خاو ته خپل الله کی موجود ده ودونه تصان ان حق و عند طلاق سلامته نسبه مسخول ده حق د خونداله چې طلاق قبل دخول دا شذاب ان مہر واپس واخذه سده چې کم خدې قبض کرے دین جهته دی دا مہر بکوس کې طرف دا وقد وصله اليه الى او دلتا خوزی خزی بیانیه اما شیخ خاون تور کرده نعین ام مهر دا خاون دا خوان بیتا خاون تا ملاع شویده ولی هازا لم يكن لها دفو شئین آخر مکان نهو پده و جبانی چه دا بیانیه ام مهر بیتا خاون تاوان کیگی پتنسی صرف کیم و دانشی خاون دا خبرو کی چه تعالی ما اکم مهر در کرد اما مهر دستای مال با نو شئین نمک راکی نا چه کم شیخ والې حاض لمیکل د سردار نشته دا دپارم نشت د کو شنا حرمکان نه چېدار داېمه په زبان ب شي خاون تهور کي د خاون د حق شغل دا خبره وکي چې دامه هرر سا مار د متبادلبل شراکه مخره تباې کوونی شي په سرت کې او نې خاون تباې کوولی شي ځکه مفرظه چې کم راغلی پ سره پهې شې مقر کړ ده چې دغی سر مفرزه کللا قبل دخول کې ن د سې م د خاوني ده خلاف مائده قال <سؤال> المحرديننا تخلاف له خبرنا ته دا مہر دین دې مراد نه دته سي دي چې ناو دې تاسو کله خبر شي چې دا غير متعين لپاره تعین سره غير متعين لپاره تعین سره او سامان متعين کېږي په تعین سره نقیاذ سامان په نو بده حساب مال فارق لري دغه په سي متعين لري او سامان متعين دي نقیاذ متعين په بده حساب مال فارق ده خلاف مائده قاضل محودان ته خلاف دغه خبر نه چې دا, دا, دا مہر دین له لاره سره کړی یعني درحمود دین باندې نغمه تیسې دي او د خلاف مائذا با عطا من زوجها لانه وصلى الله عليه وسلم دا مسل دا خلاف دغه څه کارو شو چې دا کمه د خلاف تم لاي دا د څه نه تلسیو دي دا کور ساه شماله قیمت نه نده چې راکه بي او الله و صل عليه نو له شتا چې مال هکوته به بیان راکړي مال بعد محل حق او بس به ترخه په خلاف مای زابا عطا په خلاف دا سورۃ مالی چې د اخد را کول خالص کا په خپل خاون باندې به تخاونه ورشي چې تاخمان د کوټه سیخ السری او ما قاعده د قیمت څخه منع شېده معنی مه راقص به تراکا لانه وصلی الهی بدلنا د ښه طرف سره ته دله بدل د په دیوانی نو سرید متعال به حق څخه دا خبر اوږي چې مان ہوتا ته سیوا پسخ معنی مړ پايو پس به تراکا wala taawadaa ala haywanin aw ruzin fi zimmati fa qadara al jawab amdal shan hukm de che ka taawadaa ni ka raghal aw pa haywan ba ni سامان ba sal samaan ba ni hukm amdal shan te de haawl khay ta pa mahar ki misal sa utran e sawal kala khay ta betay we de che daara me khatama laaka ta ta betar ba chale da no aali me khalk ta me laaw pa mahar ki de aani ya maala shay de taawun یا <سؤال> نور سامان باندې ما خولی سامان باندې چې هغه په ذمہ د خاون باندې ده که څنګه یې کل جواب نه مو تللا نسایت اوسره یې سیدل کو دا سامان قبضه لگا او په ذمہ د خاون لا پاتې دي ته وله چې بټ مالې مرګه ما تذر به خلې نه خاون نشي وله چې ما یې هر به ترګه هوتا ما ته به کړا دا کایه شی به یې نه خاون لئن المخذة متعينه في ردا دام وكدوس كهيوان ده کو څل سامان ده دام متعين ده پردغي دياله نيياما چې خاوند ته ميلو ده چې تمخه تمهر کول کل شي وي ده وهذا لئن الجاهله تحملت في چته ی د خوان په زمینه د حیوان مہر کې راغې او د دا حیوان خل <سؤال> په غیر متعین حیوان دي د غیر متعین حیوان د سړی خوان په جبهه کې خاون ته ملایو شو نو مجهون دی دي ځکه حیوان په تنبل کې د اوسه pore مونږ ته چته ما دی سوم دی فارغ کې تیار دي دی غته کم دی کې ځات نو د خوان مہر مجبور روان دي طرف نه مہر مجبور دي او د ټول خاطا او پسې کې هم نو هبا کې جهالت روان دي مہر کې جهالت روان تله کي د دا یو لکه دا جہالت او معاملاتو کې ناجاهه تیرې سبب آپارت ديږي او دا خبره کړو چې دا یو دسي په سره نکاح به نه خرابېږي نو شرطه فاصل فاسد او نکاح خپل جوان برقراره نو کدا غواڅه مہر کیم جہالت راځي نو په جہالت د مہر باندې نکاح ته نقصان نه رسیږي نکاح او جہالت دخه گزاره خليوب سره کوي و وهذا ظاهر متعين مهرت نام متعين شوکله تا او نو متعين واپس بیت کوي طرفه نه انل جهالت تحملت النکاحه دغه شان جهالت متحمل کیږي په نکاح کې د نکاح کې موږ خبره کوو چې د هيڅ عبادت هم دي او عبادت لپاره به کا د استعلامات اولی فإذا عيناط يسير كان تسمى تواقات عليه چې هر کله متعين کېږي کوي نه چې تما ته کوم حیوان پننه الکراچې نه هغه می تا ته به تواپس تر ک او يسير كان تسمى تواقات عليه دا دا وايي شاندار ته تسي دی نه پاندې باندې واښې شو او اذا تزوجها من البلد او على الله تزوج عليها او حرام فإن وفى بشيء فالح المسما صدقته او کله خامته چې کچا څلته پرې خپل کلی لري او سره ته وایي چې نه دا او کزان څنګه ومن مهر دیاتینو چې څلته کدی کې لري او سره ته وایي چې نه مهر او کزان څنګه به دا 200 روپے مهري تدی نکاح صحیح یته نه نو ځخه عیاله طبع چې من وجهنه عبادت ته تدی کې بقا به ترلا مدار شرایط او شذاب انفا چې دی یونو نکاح پختہ جبر کمال نکاح په نوځه مزبراله <سؤال> چې کله چې تاسو لپاره دې کلي کې اوسېږي نو بیا خلاقام مہربان زړه ځامن دي نو چې هر کله په تسميه باندې راځم دي تاسو مو مقدمه د مہرینې سلبانې <سؤال> دا ځان له سره چې تسميه مو مقدمه ماګه مہرینې سل مقدم دي نو سه مزبراله که تسميه باندې راځم دي وانه دا مہرینې سلباله مو قره کې چې کوم وخت تصفيه نه شلام نو که مو تصفيه باندې راځل راځو دربانې شوړي او که چېرې هیڅ شرط مات کړه په سفر باندې وته بیا وسکو وست غره پا زر بانی بار قرار دی خسنیل اس خبر اکلی چه تا اللہ ما داغا زر در کرسطان محر انگ داغا دے سزو اینا تاو اپا شرط بائن لدے کلی ما لبزر نور ورپا سرائکے ما داغا پا زر بانی بار قرار دی ایمان سی بچی حرکل پا تصنیح کی جا گرار پیدا شو نمخ کی من دا خبر اکلیوا چه دا حقیف سلو سوک محریم اسلامي وايي کاندایو ساده کی هره کله د مہر پاتش نه کی جګړه پیدا شوه فیصله محریم اسلامي سلواني کوه یو خدا صورت ده چې تشمیه په خپل غواهان است نو غواهان خپل خبره پیښلګیم او کته چې نه کی جګړه پیدا شوه غواهان نشته محریم اسلامي فیصله کوه نه مې ویل چې د دې ورو جګړه وال په 5000 کوکه چې دا د خاوند ورکو کله نه ورکو په جګړه پیدا شوه سلام محریم اسلامي ضاته زهجه عفین نکی په ذربانې وک نه پهېشرتباني د حال الله خرجها من الب نتی چې دا خ دا اښري ننووزي دا برېخی کي خ بر سر وسې ږ او اللی تزه وج او خی للو چې کهبلله خضر را با نکن لطالپار محرک کم او کل وال مرجت را فا این وفا دی که دا سره پا دی شرط بانی وفا که انو فلاح المسمان دیخ مهر مسمان دی دی کدی بان دوار رضا من شوی دی لآن نو سلوح مهر نام دا ذر رو پی صلاحیت دا مهر ناری وقت ام رضاها او پا دا ذر بانی سزا رضا من دا دا وشی بکم تسمیه بانی سزا خاون دوار رضا من دی ام دا تسمیه معتبر شرعانم تزوج علیه ها او اخره یا طلا ما له من سيحا که چته دي سلا ما خينه شرط مات کا او په شرط باندې او فادار نه کلا بل خلته وکلا ياي د كارينه بهر ته يسلا نه دغه هرينه سرغه د کليله کې پداسنه کې جګره علاه چې داوت وګره پرګي کې باندې پوره کوي په دغه حل به د بنيادي توګه سره دي چې ما رم سلماني سره دي شي ان له سم ما مالم سي انه سم مالها فيه نفع نام دي د پالا نه یا س یا مستماشري د کل د پ ج کدر پاار نهپه نهپ اماما نههاتی ه نه فونه م د فوا یا ن دمرراضه دا خ خو په دیشاته باې که زمنه چې د تپ ک سفدهه چې هر ک داو ص ختم ش دا خې نو دا تو مخکې ش معو ض د شوله او نمت نظر رو پی واري خ د داه کې چې ضررو پر آاره چې بکور سري ک اوسےې خیر د مال می د کم خو پپل جوان کې به اوےگم. کاشان تمه دا کور بهر کې بېلته <سؤال> یې بولې نه دې نه هرا د گاون څېر وخت به راځي په هر واکه نو دا څه دي چې څو شه شکرې پدې کې چای ګښه نه باندې نظر ساتل دی خدای نه پالا الله نور ځمندي ختمه سلام فاین د طواتي چکم واشا ګان د پدک دي لاړه یان د مرغا نه پدای ټیم کې را ځمندي په کوم مهرباني معلومه وګرځیدل بل الف نو فیکمل محرمت لهام کما ته تسميه تل کرامت او لکه په تسميه کرامت او حاجيتې سره الف نو شته وريم دا زره تو خوښ تا او دې اصحاب الله تعالی شان ته در اندر کمال سبحانه و تعالی ته حاجی په تور باندې در کمال هغه ډیره ښه خبره ده و هغه ته نه کرا له خدای کرام او دا حاجی او سمه یې سره په وځل په حاجی والا هغه نور په حاجی والا راځه سره و چې کرام سره تو والا هغه نور ته والا راځه ته تشنه کېږي دغه ته ادا شو را سيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهجية مع الألفا ولو تزوجها على ألفين ناقام بها وعلى ألفين نخرجها لكسيبية ماذا بس كما كما عد الرحمن الرحيم وإذا تزوجها على حياننا غير موصوفنا صحة قسيبية ولا هل وسط منه. وزوجن خیرنا انشاء آتاها ذالکا وانشاء آتاها قیمته الاخره مخیر مصرح دارواناوا کہ جهالت راغت و تصمیت محر کی نصحو کمیده محر مصماشو جده و تاری تصمیت جهالت سارے ادناور تی او صدد اعلامت اللہ تی نصحل بڑا حنی روزی داروانا مخیر مصرح مخیر رواناوا مخیر مصرح خبر کروا مخیر مصرح خبر کروا کہ دانی کا عبادت و من وجه, وجه معاملت مذاقے کے مدار عبادت میں حاضر ساتے بدیگ ور معاملات حاضر سات اور شروع سے اول لکھنا عامی کا د معاملے حیثیت قد کے عبادات کو اللہ حیثیت شرح مطلب حیوان داره چبتا اول شذہ تعالی پنکا کی اویدر کم یا ذبت تعالی پنکا کی گلا گر کم ذبت کی, کی میت اس بدی کے جنس معلوم دے کہ دے, دے. دے. صفات معلوم دے دامه څه چورته دامه په دا gelangen او په وړاندې ته دا په شرایط کې اندل شي نو کله چې په دې شرایط کې دا چې د جهالت راغې په جنس حیوان کې دمرته ویلې دا تعالی حیوان برکو الله نو حیوان څرجم حیوان دي او موږ حیوان دی دا دا چې تاسو یې په باټل راغې کله چې جهالت د جلې پروانه او جهالت کې څه څه بالکل کېدل وي له دې سره دا وي چې ما ته د حیوانو چې نا حیوان په متول د بتاله دے دا. دو در در دے. اوسط کی دلے. و دا دغه د لیک مشخصه رغه فاصله ده دغه د قيمه دغه د لیک مشهوره ده او په تدې کې اوسطه پراني شي کېدلې خو یوه معلومه چې هیڅ بدر جایه بدل او هغه د نوټ کیس معلومه ده په دې کې څه تل کېږي مثلا شهرته کې یوه معلومه معلوم مې لري د دنيش لنګره کوڅه دا بازار څه څه کوم لګي او د اجنابه واله څومره اسالم قائد مندوی والے نے وہ سو کہ سمے سے شیگے پشل زر روپے والے اور عدالانے کہ کہ پلک زر روپے والے تو درمیان یہ زل زر روپ وات من غاووی کہ د شی نے کہ نقیمت راکتا او د عدالانے کہ نبارا په درمیان باندې ته سند 1500 روپے 15000 روپے شلام ودا 15000 روپے دا مہر مقدار ده اوس کا راکته په 340 لراته پیدن او ده او کلاګه وه کنا مات د نه ته ویل معنا معنا خامش اخلي نو دغه هغه حیوان په لاتو څنګه د زړپي باندې هغه د فارمې کا نو مثال واخلا چې هر کلاګه حیوان یاد دی مهره مصم ما جلف نوع معلومه ده خو سره په هیڅ ځای په نه کې رااله چې اده نه ده کې علاج ده څه دغه خلکو سره په وسط باندې او او کشایتا فیصلہ پاوسط مشوکی دلے ذکر احیوان جنس معلوم لدیر نوائی معلوم لدیر مخبار کرو کہ حرک اللہ جہالت تسمیہ کی راج و تسمیہ فاصلہ او در لگلہ ندر فیصلہ کمحرمی سلوانی ہوکا نکا خوصی شعور اصماتی گلو و دا محر فیصلہ محرمی سلوانی حلکا باغ دا متر مصلاب ایانی و ایزا تزو و دہا علا حیوان غیر موصوف لہا که هر کله نشاو که د دې څرا پيوه حيوان باندې چې د هغه بیان شوی نه دی لږ نه چې دوی چې مراد د صاحب انوا د حيوان دي مراد د هغه نه کارو کوټواله دي سره د نتواله بیان شوی صحه د تسميه په تسميه سيدا ولا حال واسطنه او دغه لپاره لازمي پدې کې درمیانه انداز مل هو حيوان د ناو علاج د حیوان په ناو کې د درمیانه انداز باندې که وزوجل وخیرنا وخاونتا اخیابه انشاءاتاها ذلك وانشاءاتا قیمته تاکتا وخاون خرص انداده دا غاوسط حیوان بیعنی هی وانی یا دا غاوسط حیوان قیمت ورحی ذکر تا قیمت بانی منتما دار او معرفت دا محر حاصل شو خال شاری ہوئی معنی هازه المسئلات ایده ما دا مسئلی معنی ذا ایو سمع جنس الحیوان چیزا حیوان جنس معلوم لیه دون الواز صفات معلوم ندې بیا يتزوجها على فارتن او حمارنا د څه ته ویلي چې زه تعالی نکاح مہر کې فارستر کویا بل حمار کوما موږ نو معلوم ندې چې دا فاراست جيد دی او کردي نه هم اېدا له څنګه ګرسا تا بالکل په دې حیوان کې هیڅ نو بیان شوی فقدا حیوان ټکي مرتبه کې وي بیا يتزوجها على بابتن طالب دی دا, دا, دا چارته دل ग महर में स सहर कला पियारावा नदादा बात्रर पत्नीय उर देला او निकाश सेस्या पसवानगी ससला महर्य सर्वाोंक हम शासरा होतना ह्याने हुई याजी महाहर में सला सुवजहेन जनियान द्वार प्रतों के नाजन्य महार آن لا ده معلاس دخصماه دفل دی آي لایق منا چېته مشا صلاحیته به سایت لنا د صلاحیته د مهرم نه شي کدلله دکه ملا خبره کو دا نک پیششانته د مععملباندم مشک د معاللي وال شرود د پهک جا کېي احنا خونا نکام مسلاقل معمالله د بلک پ ک دا بعض ته مشتل ترا هغه ماځه د مليا ترې باندې چې کوم شې تر دې او شرا صحیح کېږي راغیل <سؤال> تر ماهر تصفیه کولم صحیح یې او کوم شې تر دې او شرا نه صحیح کېږي ځکه چې ان شې ماهر کی تصفیه کولم نه صحیح یې هغه یې چې مجهور سامانونه باندې بیا کول <سؤال> لدیځایيږي مجهور سامانونه بیا کول لدیځایيږي او ځکه چې ان ته مجهورې تصفیه تر سلام رشي نو کله چې تمخه ده چې عواله کړو او قضا ده چې ونه کړو او علي حيوان مړ شي. او نو ورته کومه معلوم ده چې ول <سؤال> باندې <سؤال> ملګری <سؤال> و لما احنا فى ادکل و احیدت من همه معاوضتنا او نکاح دوارا معاوضه لا نمعاوضه كرحکامات دا معاوضه پا توربان جاری کیلی نمعاوضه که حلقا لا تعیین معلومات راغیرن را نمعاوضه مبادلہ صحیش دارا او شکمزه او نکاح معلومات نورا انتا معاوضه ده نفی کلی نم دا دعا مجهول السمنو با نفی کلی نم درا شانتی نکاح پا م ولنا احناصي انهم عاوزه مال بغير مالنا داهم عاوزه مال بغير مالنا احناصي چې پليټا کې کمهر ورکولې دي او د مهارت او ايواز د مال کې نه دي مهارت په خپل باندې مال دي او د مقابل کې مال نه دی راغلي بلکې موږ مقابل کې اداګي د اورې لري په د کورۍ کې نفس هي بځای خپل مال نه دي نو چې هر کله مال ها یوه طرحه تسبق را کوي چې پليواني به ټول احکامات د مالیات صدا مالیت احکامات رعایت هم پکاردے او د مناصور رعایت هم پکاردے فجعل الله التزام المال اتباع من دې ویلي صدا مالا گویا چې په دې سربان نه بغیر هیڅ لازم ده ځکه چې د مال مقابل کوم شی پلاس پې نه ترلاسه کېږي حتا لا يفصد جت الجاهلته پدې وجوان درمال پدې نکاح کی اصالتا ته ور دشه کېل نه روان بلکې بغیر د مال نه روان دي منافق مقابل کې شتاب پدې مال مقابل کې مال نه روان دي د اثل جهالت کراغه نه پات جهالت او نقصان نه رسیږي د مهورې نکاح تام ته ولا دا دارنه ته فیصله کړی چې هر کاله یو اوکاسه خاطر په دبانې دی تراتن دا دیت 29 لک وړاندې دا تفصیل بیان چې دا او خال فارجه تیار دي او دا به لږ به کوشش وایي دا تفصیل به ګنده بیان شي او فاقټ دو خال مقدار بیان شي ولږی نو لکه څنګه دا او خال د دا راشانه فاقټ د حیوان باندې د مهر ولت سلام کېدل دغه را خبرونه راغله چې خامہ خلاوكان نسخه تیار تیاری نه در میان دي خیر د سفاری نسخه تیاری بهږي دغه تصویر خبره بیان شوهه یا اظهار کرده دا یو څه چې دې سړی په امانته شتا یاد د ماستر څ امانته شا شه په او شتاونه منګره سلامانو و و دا بیان غريشه چې دې سړی د بل کله سره شریه مجهون اظهارونو اشاره وه چې په پخلا اقرار کې نو منګره سلامانو شی بیان غهره راټوکه چې تاسو دې ترڅ کې هغه ته او څرګند ولکه څنګه چې نڅې اقرار په جہالت د اقدار نه باطلهږي نڅیدیت او په جہالت د اوصاف له باطلهږي و دغه شان ته نڅه تسمه د مهرب په جہالت د دا اوصاف دال نه شرک مسم ماله وسطلو ریتته لجان بیانا منذا ق شر که چکه دا کممال مسممان شوی د نپد ک درنیان دا کار دا ډ کوا هدیکی جان بیا نووا ل ریت را شي ف اوس ک دا من د خ ده د د نانم دله مهر زیات که اوے واخل خاونتهویری شوو ک د ااعل را کا تکره اوسے ااد کا موس ک دو طرفون تهیت او سرسی سرگیي چې ادنا ورته نپد ک د رایترري او سر ک چ الله په در میان کې را येत طرفانو ده نړیوال نظام څنګه هم کی camera غلې ده او که تंत्र تاسو ادنامهر کې اچي را غلې ده وذالک ای اعلان الجنسا دا اوسط علمي کې په کوم ځای کې د جنس اعلان شي که دا نمونہ د هر حیوان دی چې هر ډول کې جنس اعلان راغلې ده نو اټکل اوسط معلوماتي بدل شي او څنګه چې د جنس اعلانونه کله نه کېدل ما سره شاريه دې ویلي نه نه انه معاوضه مال دا مهره ته نشا چې مال دې په مقابل کې مال نشتا نه محاسب دې باندې اعتراض کوي تر نه جواب نه کړي زه ته زموږ وړاند وحشیان او شاريه دې دې اعتراض ته جواب نه وکړي څه دا حال مروږه پدې ضرورت کې دمو وحشیه دا شاريه خپل عبارت معنی په نشه خپل غلطه نسبته ټوټي کیدا صحیح و یا بل پر بلغه اعتراضه پښانه باندې لاسه حتی څو ورته تمشي لګره د یاري مالن باندې اا خاوند د یاري مال او هو د بضع څنګه انه یو تل مال ما جانا نه نسبه په مقابلته شینه دا مقابل د بضوی کراغه له دې له مال گویا کیه چې 10 باندې مقابل کې کوم شی نه سره هو پاشاره خبر وا دی حل کوي دا منګه مراد د نه مقابل کې مال مراد مہر ما دو مقابل کې مال مراد دی خاوند تا د بضوی دی داوي د دا دا شاريه و دا محشي اعترا و تقال د چای کرا اعتراچ ال هم مقالو دي او لما وحن خوده خبره كلم آن ال البظسي ه خنا دا بظخ د خطرري والا مححل دی دوان که دا مضاد ی او خطره او د ی عظمتواله محلې دوی مقابلون کې مال لازم شوي دی واللم حتل او دا ی بچند د کېږي دا شو دی چ تاله میون کې سلهدل سره د نام محه دخه مخه چالوواري دا ی ت شو دی چې ز د ا خپلپورې سری تم چکوو منا محخه مخاد د خلاصماللی خلال دمال نام د مار هی بم راواده او ې ختنه ماددي. فقال ان المال لا يقضي اي وزن كذلك البذل بل اقوان ذلك مال به بركونيش و ليش به ليش کونه نو دمال مقابل کی وزن خسل دار وادي نو بوزخد اغهن اصوالا دا اعتراضته وک چې ساری هو چې له کدا مقابل دمال بغیر زمان راغله ده محشوي چې پدې کې دمال مقابل کې بلکې اقواد هغه نه روان دي ځکه مناسب د وزيرا د خطرې والے شی نه ما ته واستوي کړل لکن هغه بیا دا څه پرې کولا شارح لنا انهما عولت مالین بغیر مال دا ایواز دې مال کې او مقابل کې مال لږ راغله دا خبر څه ته ته دا چې د امهر ورکه دا بایوس دغه ورکه او دا مال کې تا نو سره صراحت لکلي چې دا وزعي مقابل کې څه کمال دې دا مال فایرس کرا باندې کله دې مال فایرس کې مقابلته مال لږ را روانا شارح په خبره کې تیراسته دا تاسو سره کولای دي ډیر شارحین دا کتابونه طالبان ته درام کړي دي په خپل پیګل اوس قلمو تیرېږي سوچونه مفري دا خلک باندي کاڅه یې پدې کوي دا ولې پېنی چې مواعده تمہاره ده د ځین کړي لرلمار ده مستری پټی کوي دي حثس شیان وغا بادان ک ارشیاو ده چروانده یو کس یې مثری ده خو څه کوي جماعه او ټول څه به شاته یې کړی په کور کې کېدای په قلمو لیسکار مهر پلیکا کی پایواز د بوتل چره او د مهر مقابل کې مال نه راغله ته وځه مال, مال دی ما لری کنه دا خلاصه غری نارې وایم او د تو مال نه غیر مال نه دا وای نه دا خو نه نه خو خو خلنده او مال ته لیسی هاه پرادا کا د قیمت نه دا وزالکا اند اعلام الجنس دا خبر منذکر کوو کہ د حیوان جنس کے معلومی کہ معلوم جنس کی اوسط راوتیشی اور شکم دے کہ جنس معلوم نہیں واغازے کہ دا اوسط پتن لگیهی او جنس کی اوسط ذکر راو بھی لانه دا جنس کی رعیشتملو عالی زید وردی تو یہ جنس کی شیح سم راضی و نا سمپ کی راضی